Luku 11. Lauri asteli läpi tullimuodollisuuksien nuutuneena ja omissa ajatuksissaan. Lentokone oli viimein laskeutunut kotoisaan Suomeen ja lentopekingistä Helsinki-Vantaan lentokentälle oli ohi. Mielenkiintoinen, mutta rasittava kaukoiden matka oli takanapäin. Jäljellä olivat vain pakolliset tullimuodollisuudet ja ajo lentokentältä kotiovelle. Saatuaan matkalaukkunsa hihnalta, Lauri kulki kansan edustajien kanssa kohti ulko-ovea. Yhtäkkiä hänen ympärillään välähtelivät jälleen salamavalot. Televisiokamerat ja mikrofonit piirittivät häntä. Lehdistö ja TV-toimittajat pommittivat valtuuskuntaa kysymyksillä. Laurin levollinen elämä päättyi lyhyen. Hän huomasi olevansa jälleen julkisuudessa ei enää Pohjois-Koreessa, vaan kotimaassaan Suomessa. Lauria kansanedustajat vastaivat kärsivällisesti toimittajien kysymyksiin. Heidän matkastaan kauan suljettuna olleeseen Pohjois-Koreaan oli tullut uutisen arvoinen asia sekä televisiolle että muille tiedotusvälineille. Lauri ilmestyi jo samana iltana television uutislähetyksiin, kun uutistoimittaja Pekka Niiranen haastatteli Lauria ja kansanedustajia. MTVn sunnuntai-raportti esitti pitkät otokset Pohjois-Korean matkalta seuraavana sunnuntaina. Yhtiön matkalle luovuttamalla kameralla oli kuvattu videolle monet tärkeät tilaisuudet ja lisäksi Laurilla oli otokset Pohjois-Korean oman uutistoimituksen ottamista kuvanauhoista. Laurin matka nousi uutisotsikoihin myös seuraavien päivien lehdissä. Pohjois-Korean tapahtumista ja maan vaikeasta tilanteesta kirjoitettiin aina pieniä maakuntalehtiä myötä. Laurin Pohjois-Korean matka tuntui päättyvän vasta lopullisesti kotioven sulkeuduttua pienessä kaksiossa Helsingin Malmilla. Hän oli viimein kotona ja kameroiden tavoittamattomissa. Lauri ei ollut koskaan ollut sellaisessa julkisuuden pyörityksessä kuin viimeiset puolitoista viikkoa. Vasta kodin yksityisyys antoi mahdollisuuden todella irrottautua erilaisista rooleista, joihin hän oli joutunut mukautumaan yhä uudelleen sekä Pohjois-Koreassa että kotimaassaan Suomessa. Kotonaan hän saattoi olla jälleen aivan tavallinen kansanmies, heittää kravatin nurkkaan ja rojattaa pitkälle omalle sohvalle. Se tuntui mukavalta. Hän oli iloinen, että komentaja Jakkila oli vain pohjois poliittisiin tarpeisiin luotu fiktio, joka syntyi hänen astuessaan Pyongyangin lentokentälle ja kuoli hänen vilkutettuaan viimeiset jäähyväiset viikkoa myöhemmin. Hän oli mieluummin oma itsensä pelkkä lauri. Sellaisena hän oli aina tilaisuuden tullen yrittänyt pohjois esiintyä, rikkoen kaikkia kirjoittamattomia käyttäytymisnormeja. Mutta aina uudelleen hänet oli asetettu takaisin komentajan arvovaltaiseen rooliin. Nyt levätessään omalla sohvallaan, hänestä alkoi tuntua yhä epätodellisemmalta kaikki se, minkä keskellä hän oli elänyt edellisen viikon. Hän oli osallistunut suureen mammuttimaiseen teatteriin yhdessä lukemattomien muiden roolihahmojen kanssa, tietämättä edes täysin, Miksi näin tapahtuu? Ja mihin kaikella lopulta pyritään? Hänestä alkoi tuntua siltä, että eivät kaikki muutkaan aina tienneet siihen vastausta. Se oli vain ainoa tapa, jolla saattoi astua tuohon huippupolitiikkojen maailmaan. Lauri tiesi, että julkisuus ja politiikka on sellaista. Se oli hinta, joka oli maksettava siitä, että hän saattoi täyttää tehtävän, johon Jumala oli hänet lähettänyt. Pääasia, että evankeliumia julistetaan. Minna tuli kotiin töistä. Lauri nousi ylös sohvalta ja veti matkalaukustaan tuliaispaketin. Hän rutisti vaimoaan sylissään ronskilla otteellaan ja ojensi hänelle tuliaiset. Heti samaan hengenvetoon hän ryhtyi kertomaan juurta jaksaan, ihmeellisestä pohjois korean matkastaan. Hänellä riitti kertomista. Seuraavat tunnit vierivät Laurin puhuessa ja Minnan kuunnellessa. Katsellessaan Minnaa, joka hämmästyneenä kuunteli hänen kertomustaan. Lauri alkoi tajuta entistä selvemmin, miten uskomattoman tarinan todistajana hän oli saanut olla. Hänen korja matkansa taisi olla melkoinen uutispommi. Lauri lopetti tarinoinnin vasta illan hämärtyessä, kun väsymys sai viimein voita. Laurin saapuessa Suomeen maassamme valmistauduttiin Suomen 80-vuotisjuhlallisuuksiin. Juhlakiireiden tähden presidentillä ei ollut mahdollisuutta tavata Lauri Jakkilaa hänen täyttääkseen lupauksensa viedä henkilökohtaisesti perille pohjois valtion onnitteluadressi. Kirja luovutettiin eduskunnan puhemiesneuvostolle, joka toimitti sen presidentille. Suomen presidentin kanssa sovittiin, että myöhemmin kiireiden väistyttyä hän tapaisi Lauri Jakkilan ja Pohjois-Koreassa vierailleen kansanedustajaryhmä. Seuraavat päivät Lauri neuvotteli vierailuista eri seurakunnissa ympäri Suomea sekä uusista avustusprojekteista Pohjois-Koreaan. Hän seurasi samalla mielenkiinnolla tiedotusvälineiden uutisointia pohjois korean tapahtumista. Karjalainen kirjoitti asiasta 17.12.97 otsikolla Lauri Jakkilan uskomaton tarina Pohjois-Korea avautui pyytämään apua suomalaiselta kristityltä. Lauri Jakkilan 53. elämänkaari osui tänä syksynä sellaiseen saumaan että mies on tällä hetkellä maailmanlaajuisessa julkisuudessa. Syynä on suljetun Pohjois-Korean avautuminen henkilökohtaisesti helsinkiläiselle Lauri-Jakkilalle. Hänen kauttaan organisoitui 233 tonnin ruoka-apu, joka matkasi Venäjän halki Nälän kärsivään Pohjois-Koreaan pohjois pidetään kenties maailman eristyneimpänä valtiona. Siksi suomalaisen Lauri Jakkilan läpimurto oli kova uutinen myös Yhdysvalloissa. Kaksi viikkoa sitten Lauri Jackila noterattiin Jenkkien televisiouutisissa. Hullu vai humalassa? Näin saattaa moni aprikoida jakkilan juttuja kuunnellessaan. Vastaus on, että ei ainakaan humalassa sillä Jakkila on ollut raitismies jo kahdeksan vuotta. Mutta kenties Jumalan hullu hän myöntää. Niin uskomaton on miehen tarina, että sitä ei kukaan uskoisi, ellei todistajia löytyisi. Yksi sellainen löytyy maamme parlamentista. Kristillisten edustaja Toimi Kankaaniemi on julkisesti kertonut kuulleensa Jakkilan puheet Pohjois-Korean avautumisesta jo puolitoista vuotta sitten. Tapahtuma käynnistyi tämän vuoden syyskuun kymmenes päivä. Olin hotelli Arturissa syömässä, kun puhelin soi. Soitto tuli Pohjois-Korean suurlähetystöstä. Sovimme tapaamisen 15. päiväksi syyskuuta. Silloin suurlähetystö pyysi ristiretki Via dolorosaa, välittämään tietoa hädästä maailman kaikille kristityille ja organisoimaan avustuksia. Kun Jakkila tarjosi vetoomuksesta uutista televisioon, uutispäällikkö antoi reippaasti pakit. Kukaan ei miestä uskonut, ennen kuin suurlähetysten edustaja esitti avustusvetomuksen TV-uutisissa. Jakkilan jalat koskettivat Pohjois-Korean maaperää 23. marraskuuta, ja vastaanotto oli valtiollinen, sillä neljän päivän vierailua isännöi parlamentin varapuhemies Kim Jong-suk. Suomalaisen valtuuskunnan vierailu uutisoitiin maassa laajasti. Lauri Akkilalle itselleen suurin hetki oli se, kun hän sai yhdessä suomalaisten kansanedustajien kanssa luovuttaa koreankielisen raamatun parlamentin puhemiehelle Jang Hong-sopille. Miehen suuta vetää hymyyn, kun hän muistelee Mustaa Mersu Pohjois-Korean johdon seurassa, kun muistissa on ajelu mustassa autossa Hakaniemen torilta poliisi putkaa. Kristittynä ihmisen Jakkila ei kummastele elämänsä hurjia käänteitä. Takana on nuoruuden menestystä mäkihyppäjänä, sortuminen alkoholismiin niin pohille, että mies oli Hakaniemen torin tunnetuimpia puliukkoja. Nousu sieltä raittuuteen kahdeksan vuotta sitten, ja nyt Pohjois-Korean nälänhädän virallinen auttaja. Juttu, joka ei ole onnistunut supervaltioillekaan. Nämä ovat Jumalan tekoja. Pohjois-Korean puolestaan viritetty maailmanlaajuinen rukousketju. Kaikki tapahtumat ovat olleet Jumalan rukousvastauksia, sanoo Jak. Länsi-Suomi kirjoitti artikkelissaan 20.12.1997. Pikku asiasta ei ole kysymys, kun kommunistisen Pohjois-Korean parlamentin johto ottaa kätensä raamatu. Sen raamatun sai antaa suomalainen Lauri Jakkila, jonka viemisiin kuului myös kahdeksan junavaunullista ruokaa. Mutta mikä mies tämä Jakkila on? Olen entinen urheilija mäkihyppääjä, josta tuli juoppo. Olin 20 vuotta rappia alkoholisti, kunnes tulin vuonna 1989 uskoon. 53-vuotias mies sanoo tyydesti. Mies on kotoisin taivalla koskelta, kainuusta, mutta asunut Helsingissä 20 vuotta. Kun Pohjois-Korean on kerrottu maailman medioissa, on viitattu kommunistisen valtionjohdon muihin rahareikiin. Lauri Jäkkilä korostaa, että hän on asialla uskovaisena, eikä ota siksi asiaan poliittista kantaa. Joka tapauksessa Pohjois-Koreaa ovat koetelleet monet peräkkäiset luonnonkatastrofit. Suuroperaation Suuroperaationsa jälkeen Lauri Jäkkilä ei ole jäänyt istumaan kädet ristissä. Hänellä on jo valmiina 500 tonnin lannoiteerä operaatioon valmisteilla. Tavaraa on kaksi kertaa enemmän kuin ruokajunassa. Selvitämme parhaillaan, viedäänkö se junalla vai laivalla. Ensi vuoden aikana aiomme viedä lannoitteita kaikkiaan 2000 tonnia, Jakkila sanoo varmalla äänellä. Pohjois-Korea on vain yksi Jakkilan monista avustuskohteista, Biado Roosa on jo pitkään auttanut esimerkiksi Viroa jatkokouluttamalla sikäläisiä lääkäreitä. mies Jakkila noterattiin mukaan myös television perjantaiseen A-raporttiin, joka kertoi vuoden huomattavimmista tapahtumista ja henkilöistä. Turun sanomat julkaisi artikkelin Lauri Jakkilan matkasta 24.1. 1998 otsikolla Pohjois-Koreassa herran iltalypsyllä. Kun Lauri Akkila, entinen juoppo, nykyinen herran asiamies, kiiti mustassa limusiinissa Pohjois-Korean vallanpitäjien kanssa Pyongyangin lentokentän tietä poliisipillien soidessa, hänelle tuli äkkiä hassu tunne. Ääni oli aivan sama kuin kymmenen vuotta sitten kun poliisi tuli häätämään häntä Hakaniemen torilta pois haisemasta ja musta majapani pani pillit soimaan. Ei milloinkaan uskoisi, kun kuulisi, missä Jakkilan poika nyt menee, hän naurahti ääneen. Lauri Jakkila on mies kansanedustajien kuulun Pohjois-Korean keikan takana. Sen saman jolle MTVn Iltalypsy luovutti vuoden Iltalypsy-palkinnon. Mukana olleiden kansanedustajien Pekka Leppäsen, Toimi kankaaniemen ja Pauli Saapunkin ansiot rajoittuvat lähinnä asiantunteviin lausuntoihin Pohjois-Korean taloudellisesta tilanteesta, mutta Jakkila oli se, joka sai koko retken aikaan, Hän sai hankittua 150 tonnia kuivia elintarvikkeita, lähinnä makaronia ja kuivattua banaania. Hän sai hankittua rahoittajan, jonka tuolla lastin sai kuljetetuksi perille asti, ja hänen vaikutuksestaan saatiin parissa viikossa pätevät läpikulkuluvat Venäjän halki 11 tavaravaun avustusjunalle, luvat, joiden hankkiminen nyky-Venäjällä kestää vähintään puoli vuotta, ja kohtaa ylikäymättömiä, moninkertaisesti lisärahoja syöviä esteitä. Mitenkään sen tein? En minä vaan, Jumala, Jakkila sanoi ihan tavallisella äänellä ja nojaa leveästi hymyillen Marinan alaaulan nahkatuolin selkänojaan. Marinassa hänellä on tapana asua, kun hän on Turussa kokousmatkalla. Kristilliseen raittiusseuraan kerääntyy taas täysin salillinen väkeä kuulemaan hänen todistustaan siitä, mitä kaikkea Herra voi. Hänen uskotaan. Ihminen, joka on käynyt elämässään niin pohjalla kuin hän ja noussut sieltä pääpystyssä ja mitään pelkäämättä kulkemaan yhteiskunnan huipulle, on uskottava. Hän on kuin kuka hyvänsä suomalainen mies, hiusraja väistynyt ja vatsa pyöristynyt, suora ja hiukan ihmettelevä katse neliskulmaisten plus lasien takaa, musta, attasia salkkuja, Vähän väliä pirisevä kännykkä. Ja hän puhuu Herrasta, meidän Jumalastamme, koko ajan. Missä hyvänsä ja kenelle hyvänsä. Tämä vilpittömyys on niin suoraa, että se vaikuttaa vähän tyhmältä. Mutta Lauri-Jakkila on kaikkea muuta kuin tyhmä. Pohjois-Koreaan hän päätti lähteä siksi, että Herra niin käski. Ja miksi käski? Ehkä koska se oli kaikista paikoista kaikkein epätodennäköisin. Jos Jakkila, entinen roskalaatikkoasukki ja nykyinen Jumalan sanan levittäjä, pääsee maailman suljetuimpaan maahan tiukan sosialistisen ja ateistisen järjestelmän kristityksi kunnia vieraaksi jakamaan nälkäapua, silloin on totisesti todistettu jotakin Herran voimasta. Jakkilalla ja hänen Viadolo Roosa järjestöllään on suhteita vähän joka taholla. Tehtaan kadun suurlähetystössä, Pietarissa ja niiden kautta välillisesti Venäjällä hyvinkin tärkeissä paikoissa. Kristillinen lähetystehtävä sitoo ihmisiä yhteen lujaan ketjuun. Se toimii yllättävän hyvin, hoitaa asioita luotettavasti ja nopeasti. Niin hyvin toimii Venäjällä tuskin mikään muu. Kolmessa viikossa Jakkilalla oli taskussaan tarvittavat rajan ylitys- ja kauttakulkuluvat. Kuljetuksessa oli vain yksi mutta. Venäjän rautatiet halusivat maksua 200 000 markkaa. Mistäpä me sellaisia rahoja ottaisimme? Yhtäkkiä tuli vain tieto. Hesburger lupaa kustantaa koko kuljetuksen. Sponsorirahoja herralle, Jakkila iloitsee. pohjois apu on maailmalla koetettu situa poliittisen ja taloudellisen avautumisen ehtoihin. Via Dolorosa lähestyi ilman ehtoja, pelkän inhimillisen avun merkeissä. Ehkä se siksi koettiin eurooppalaisena ystävyyden osoituksena. Punainen matto ja torvisoittu kunta olivat pakalla. Mustalla autolla mentiin lentoaseman viphuoneeseen, jossa varapuhemies odotti. Ja pillit den autoletkassa kaupunkiin. Hänen matkan kohokohta oli juhlatilaisuus parlamentissa, jossa hän juhlallisesti ojensi parlamentin puhemiehelle ja koko isäntäväelle matkalle mukaan varaamansa koreankieliset raamatut. Tilaisuus televisioitiin ja näytettiin sekä kansallisessa televisiossa että Yhdysvalloissa koko maan uutisverkossa. Hän pitää merkittävänä sitä, että virallisesti ateistisen valtion edustajat ottavat julkisesti kumarruksin ja kiitoksin vastaan kristinuskon keskeisen symbolin ja sallivat vielä asian levittämisen maailman uutisiin. Ehkä se on merkki siitä, että maa haluaa vihdoin avautua länteen. Samaa todistaa se, että maahan ollaan perustamassa vapaa aluetta Hongkongin malliin. Sinne on jo moni länsimainen firma asettanut jalkansa oven rakoon. Jakkila on aikonut ehdottaa samaa Heikki Hese Salmelalle, joka sponsoroi avustuslähetyksen rahtikulut. Kun esittelimme Pyongyangissa mukaan tuomaamme Hesburgerin banderollia, sikäläiset kansan edustajat, kyselivät hyvin kiinnostuneina, koska tämä ystävällismielinen hampuraisketju olisi tulossa Pohjois-Koreaan. Kerrankin olisimme ennen McDonaldsia. Seura-lehti kirjoitti matkasta 19.12.1997 ilmestyneessä numerossaan otsikolla Joululahja Pohjois-Koreaan. Tiukasti sisäänpäin kääntynyt Pohjois-Korea on suojasään vallitessa lieventänyt jyrkkää ideologiaansa. Osoituksena ajan muuttumisesta suomalaisvaltuuskunnan johtaja Lauri Jakkila teki historiaa kansanedustaja Toimi Kankaaniemen kanssa. He luovuttivat raamatun Pohjois-Korean parlamentin puhemiehelle Jang Jong-Sopille. Muutama vuosi sitten kuolleen diktaattorin Kim Il-sungin valtakaudella vastaavaa terveydestä ei olisi tullut kysymykseenkään. Sen verran politiikkaan puututtiin, että suomalaiset saivat ajankohtaista tietoa Pohjois- ja Etelä-Korean yhdistymisneuvotteluista. Pohjois-Korea kaavailee liittovaltiota, jossa samassa valtiossa toimisi kaksi erilaista talousjärjestelmää Kiinan ja Hongkongin malliin, Jakkila kertoo. Köyhyydessä riutuva 22 miljoonan asukkaan Pohjois-Korea kaipaa apua muulloinkin kuin joulun alla. Yöllä vallitsi pilkkoisen pimeää, kun valot sammutettiin säästösyistä jo ilta kahdeksalta. Erityisesti polttoaineista on pula, kertoo valtuuskuntaan johtanut Via Dolorosan toiminnanjohtaja Lauri Jakkila. Pohjois-Korean luottu mieheksi kohonneella Jakkilalla on jo seuraava projekti työn alla, Lannoiteavustukset ja ensi kesän konsertti Pyongyangin 150 000 katsojan stadionilla. Laurin saavuttua Suomeen Etelä-Korean suurlähetystöstä kyydettiin Lauria lounalle. Lähetystön sihteeri halusi kuulla tarkemmin Laurin matkasta ja kokemuksista. Lauri kertoi lounalla matkan yksityiskohdista, mutta teki samalla selväksi, että hän ei ollut asialla poliittisista syistä, eikä ota poliittisessa mielessä kantaa Pohjois-Korean tilanteeseen. Hän on asialla evankelistana välittääkseen evankeliumia tuohon suljettuun maahan ja sen tehtävän kanssa ei politiikka sovi yhteen. Etelä-Korean lähetystä ymmärsi hyvin laurin periaatteen. Hän välitti Etelä-Korean valtion kiitoksen Laurintyön johdosta Pohjois-Koreassa ja kertoi, että... Heidän maansa pitää Laurin toimintaa Pohjois-Koreassa hyvin arvokkaan. Se osaltaan lieventää sodan uhkaa maittemme välillä. Lähetystä sihteeri oli tavannut Laurin ensimmäisen kerran jo ennen Pohjois-Korean matkaa. Tuolloin lähetystä sihteeri oli kertonut Laurille maansa näkemyksiä pohjois korean ja Etelä-Korean yhdistymisestä. Emme tällä hetkellä näe mahdolliseksi maittemme yhdistymistä Taloudellisista syistä. Pohjois-Korean taloudellinen tilanne on niin vaikea, että Etelä-Korea ei kestäisi taloudellisesti, jos maat yhdistettäisiin. Hän vertasi tilannetta Itä- ja Länsi-Saksan yhdistymiseen. Vaikka Länsi-Saksa oli taloudellisesti huomattavasti Etelä-Koreaa vahvempi, yhdistyminen oli heillekin raskas prosessi. Etelä-Korea ei vastaavaan tällä hetkellä pystyisi. Näemme Etelä-Koreassa sinun toimittamasi avun pohjois arvokkaana ja teemme kaikkimme, että avustusmatka onnistuisi. Nälissään oleva kansa tuo mukanaan lisää sodan uhkaa. Lauri oli keskustellut Pohjois-Korean vierailun yhteydessä useaan otteeseen maan avautumisesta Rouva Kim Jong sukin ja muiden johtajien kanssa avautuminen myös kansainvälisille kristillisille järjestöille voi merkitä maailmanlaajuisia avustusprojekteja maallenne, hän oli sanonut. Myös matkalla mukana olleet kansanedustajat olivat käyttäneet monia tilaisuuksia hyväkseen, vakuuttaakseen maan johtoa avautumisen tarpeellisuudesta. Kun Laurin paluusta Suomeen oli kulunut noin kuukausi, Pohjois-Korea avasi maan ilmatilan ensimmäisen kerran ulkomaiselle lentoliikenteelle. Huhtikuussa Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-il lähetti etelä virallisen kirjeen, jossa hän käsitteli koreoiden yhdistymisen mahdollisuuksia. Kirjeen julkaisi Pohjois-Korean virallinen uutistoimisto KCNA. Huhtikuun 18. päivättyä kirjettä pidettiin lännessä poikkeuksellisen suorana elenä Kingiom Ilin taholta. Siinä hän kirjoitti, huhtikuinen pohjois-etelä kokous näytti selvästi, että kommunistit, nationalistit ja useat muut poliittiset voimat ja eri kansanryhmät voisivat yhdistyä kansakunnan yhteisen päämäärän nimissä ideologisista ja uskonnollisista eroista huolimatta. Pohjois- ja Etelä-Korean neuvottelut katkesivat Pekingissä juuri 18. huhtikuuta. Keskustelut olivat ensimmäinen korkean tason tapaaminen neljään vuoteen ja niissä käsiteltiin muun muassa perheiden yhdistämistä ja lannoiteapua Pohjois-Korealle. Laurin vieraillessa Pohjois-Koreassa maat olivat virallisesti edelleen sodassa keskenään sillä Korean sota loppui pelkkään asenleposopimukseen vuonna 1953. Yhdysvalloilla oli Etelä-Korean maaperällä edelleen noin 37 000 sotilasta. Vuoden 1998 alkupuolella pyrkimykset kohti rauhaa ja maiden yhdistymistä kasvoivat selvästi. Etelä-Korean presidentti Kim Dae-jung kannatti jo julkisuudessa Yhdysvaltain Pohjois-Korealle asettamien pakotteiden löysäämistä. Virkaan yhteydessä helmikuussa hän vetosi Pohjois-Koreaan. Meidän on annettava perheistään eroon joutuneiden tavata jolla yhteydessä toisiinsa niin pian kuin mahdollista. Haluamme hieroa sovintoa ja tehdä yhteistyötä. Tähän kehitykseen vaikutti varmasti miljoonien kristittyjen jatkuva esirukous sekä Etelä-Koreassa että eri puolilla maailmaa rauhan ja yhdistymisen puolesta. Näiden esirukousten seurauksena myös evankelista Lauri-Jakkila lähetettiin kaukaa Suomesta omaan erikoiseen tehtäväänsä Pohjois-Koreaan. Mitä enemmän Lauri-Jakkila nousi julkisuuteen, sitä aggressiivisemmaksi muuttuivat myös hyökkäykset häntä vastaan. Lauria oli yritetty mustamaalata monin keinon jo vuosien ajan. Monia hänen hankkeitaan oli yritetty pysäyttää ja hankaloittaa tavalla, jossa oli jopa rikollisia piirteitä. Kun häneen kohdistuneet mustamaalaukset osoittautuivat valheellisiksi. Niiden takana olevat tahot joutuivat joskus itse suuriin vaikeuksiin. Pelkästä Laurin armeliaisuudesta he selvisivät ilman oikeudenkäyntejä. Pohjois-Korean tapahtumien noustua lehtien palstoille, häntä musta maalaavia kirjeitä alkoi tulvia aina eduskuntaa myötä. Jotkut sisälsivät sellaisia asiakirjaväärennyksiä, että ne täyttivät petoksen tuntomerkit. Vastustavia tahoja alettiinkin jäljittää tämän jälkeen aktiivisemmin, ja paljastuessaan ne joutuivat vastaamaan teoistaan. Keväällä 1998 Laurille tiedotettiin Pohjois-Koreasta, että häntä oli yritetty musta maalata myös siellä. Lauri otti yhteyttä Pohjois-Korean suurlähetystöön saadakseen tarkempaa informaatiota asiasta. Hän tapasi neuvos Riin hotelli Pasilassa. Ri kertoi Lauriin kohdistuneista negatiivisista uutisista, joita oli levitetty hänestä Pohjois-Koreassa. Maanjohdan saamat epäluottamusta herättävät uutiset olivat aiheuttaneet aluksi hämmennystä. Kaikki väitteet Laurin toiminnasta Pohjois-Korean etujen vastaisesti olivat pian osoittautuneet vääriksi ja luottamus jatkui entistä vahvempana. Lähetysneuvos Ri ihmetteli ääneen suomalaisten toimintaa. Hän piti toimia tarkoituksenmukaisena ja suunniteltuna hyökkäyksenä Lauria vastaan. Paikalla Hotelli Pasilassa olivat myös seuralehden toimittaja Hannu Teider sekä television uutistoimittaja Pekka Niiranen. He olivat jo valmiit nostamaan asian julkisuuteen, mutta Lauri pyysi heitä vaikenemaan. Hän tunsi henkilökohtaisesti osan Pohjois-Koreassa liikkuneista suomalaisista. Lauri lupasi ottaa asian esille omia kanaviaan pitkin. Laurin vaikutusvalta oli noussut sellaisiin mittoihin, että joidenkin arvioiden mukaan vastustuksen takana saattoivat olla tietyt poliittiset intressit. Laurin oman arvion mukaan liikkeelle panevana voimana oli kuitenkin yksiselitteisesti Kateus. Kun Laurin yhteydet Pohjois-Koreaan levisivät uutisena eri puolelle maailmaa tiedotusvälineiden ja internetin kautta, eräs suuri laivayhtiö kiinnostui Laurin yhteyksistä. Yhtiön johto tiedusteli hänen mahdollisuuksistaan auttaa yhtiötä sen rahtikuljetuksissa Pohjois-Koreaan. He ottivat yhteyttä Suomen eduskontaan. Saatuan vahvistuksen, että Laurilla voisi olla riittäviä suhteita Pohjois-Korean päättäjiin, yhtiö kääntyi Laurin puoleen. Laivayhtiöt joutuvat usein odottamaan lastin purkamista jopa kaksi viikkoa ulkona merellä, ennen satamaan pääsyä se maksaa yhtiöille satoja tuhansia markkoja. Laurin puolen kääntynyt yhtiö pyysi Laurilta apua, sillä merellä oli parasta aikaa yhtiön laiva purkua odottamassa. Lauri lupasi yrittää vaikuttaa asiaan ja lähetti faksin Pohjois-Koreaan. Muutaman päivän kuluttua Laurille tuli tieto, että kyseinen alus oli päässyt välittömästi satamaan. Yhtiön johto oli tiedustellut tämän jälkeen eräältä kansanedustajalta, minkä tason diplomaatti tämä jakkila oikein on kun hänellä on tällainen vaikutusvalta. Kansanedustaja oli vastannut, ei hän mikään diplomaatti ole, ei hänellä ole mitään hallinnollista koulutusta. Hän on entinen juoppo ja uskovainen. Ei hänestä kukaan ota selvää, mikä hän on. On se aika ihmeellinen asia, että hän vain lähettää faksin Pohjois-Koreaan ja ongelmat selviävät heti. Täytyyhän hänellä joku koulutus tähän olla. Ei hänellä ole mitään koulutusta, eikä hänen omistaan kukaan pääse perille. Laurista tuli kysytty vierailija eri seurakunnissa ympäri Suomea uutisten levittyä hänen pohjois matkasta. matkastaan. Lauri ajoi tuhansia kilometrejä ristiin rastiin maata ja kertoi monenkirjavissa tilaisuuksissa niistä ihmeistä joita Jumala oli hänen elämässään tehnyt. Monet kirkot olivat tulvillaan väkeä. Kaikki halusivat nähdä lauri Jakkilän ja kuulla, mitä Pohjois-Koreassa oli tapahtunut. Vuoden 1998 alussa Laurille tuli uusi kutsu Pohjois-Koreaan. Hän lupasi lähteä uudelle vierailulle maahan seuraavassa huhtikuussa. Hän sai luvan ottaa mukaan myös muutaman toimittajan sekä kristityn laulajan vierailevaksi taiteilijaksi Pohjois-Koreassa pidettäville laulujuhlille. Pohjois-Korea ei ole ottanut vastaan yhtään uutistoimittajaa vuoden 1994 jälkeen. Laurille oli kerrottu, että suomalaisista toimittajista on maahan yrittänyt muun muassa Yleisradion Pekingin uutistoimittaja Ritva Arteva useita kertoja ilman tulosta. Lauri Lensi vaimonsa Minnan kanssa Pekingin kautta Pyongyangiin uudelleen 5. huhtikuuta 1998. Mukanaan television uutistoimittaja Pekka Niiranen ja Seuralehden toimittaja Hannu Teider. Laulaja Leo Louhivaara ja hänen säästäjänsä Lasse Heikkilä lensivät esiintymään Pohjois-Koreaan omia reittejään Moskovan kautta. Lauri saapui valtuuskuntansa kanssa Pyongyangiin 7. huhtikuuta. Samassa koneessa matkusti suuri joukko arvovaltaisia ulkomaalaisia vieraita maassa pidettäville laulufestivaaleille. Mukana oli myös YK edustaja, joka vastaa kansainvälisestä ruoka-avusta maahan – Ruotsin punaisen ristin edustaja sekä monienmainen diplomaatteja. Koneen laskeuduttua Pyongyangin kentälle, Lauri toivotettiin jälleen kukkakimpuin tervetulleeksi. Harvovaltaiset vieraat kuljetettiin valtion autolla lentoterminaalille. Siellä lauria ja hänen valtuuskuntansa erotettiin muista vieraista. Kun muut joutuivat kulkemaan normaalia tullia, passikontrollia pitkin, Lauri ohjattiin valtuuskuntineen VIP-linjalle. Linjan toissa päässä häntä odotti Rouva Kim jong sukkia ja muita Pohjois-Korean valtion tärkeitä virkamiehiä. He toivottivat Laurin jälleen sydämellisesti tervetulleeksi maahansa. Televisiokamerat kuvasivat Laurin saapumisen illan uutislähetyksiä varten. Suomen television uutistoimittaja Pekka Niiranen seurasi Laurin saamaa vastaanottoa hämmästyneenä. Hän tunsi Laurin hyvin ja tiesi hänen taustansa. Tätä ei uskoisi millään, jos se ei olisi itse paikalla ja näkisi omin silmin, sanoi uutistoimittaja. Lauri valtuuskuntinen kuljetettiin hotellille ja sen jälkeen lounaalle, jonka tarjosi Rova Kim jong -suk. Hän esitti ilonsa Laurin saapumisesta jälleen Pohjois-Koreaan ja sanoi uutistoimittajille, Saatte kuvata maatamme mielinmäärä. Laurin vanha ystävä Jussi oli taas mukana ja toimi tulkkina. Laurille ja hänen valtuuskunnalleen oli laadittu tarkka ohjelma vierailun ajaksi. Heille oli varattu vierailuja paikallisille osuustiloille sekä sotamuseoon, missä säilytetään Korean sodassa Yhdysvalloilta sotasaalina saatuja aseita. Ohjelmassa oli myös vierailu paikallisessa sairaalassa sekä Etelä- ja Pohjois-Korean raja-asemalla, missä he saisivat tutustua kirjaan tilanteeseen rajavyöhykkeen.